Розділ 36 Джубал прокинувся бадьорим і щасливим. Він відчував, що добре відпочив, і що почувається перед сніданком краще, ніж будь-коли. Впродовж більш ніж тривалого часу він намагався впоратися з цим зазвичай темним періодом в житті між прокиданням і першою чашкою кави, втішаючи себе думкою про те, що завтра Можливо, стане легше. Цього ранку Джубал впіймав себе на тому, що насвистує, і що в нього це дуже погано виходить. Він помітив це замовк, а потім забув і засвистів знову. Він побачив своє відображення у дзеркалі, іронічно гмикнув, а потім широко посміхнувся. «Ти невиправно старий розпусник, і тебе будь-коли можуть відправити на бійню». Він помітив на грудях сиву волосину, висмикнув її та, не надто переймаючись безліч інших, не менш сивих, продовжував готувати своє обличчя до зустрічі зі світом. Коли він вийшов з кімнати, біля дверей стояла джил. Випадковість? Ні, він більше не вірив у жодні збіги обставин у цьому домі. Тут все працювало злагоджено, мов запрограмоване комп'ютером. Вона кинулася просто йому в обійми. «Джубале, о, ми так тебе любимо! Ти є Бог!» Він повернув їй поцілунок з такою ж теплотою, яку отримав, грокнувши, що було б лицемірним цього не зробити. І усвідомив, що поцілунки Джил без сумніву відрізняються від поцілунків Доун. Проте це можна радше відчути, аніж сформулювати. Через якийсь час він відсторонився, однак не відпустив її. «Ти маленька Мессаліна, адже це ти все підлаштувала». Мессаліна – третя дружина римського імператора Клавдія, впливова і ласа до влади римлянка, чиє ім'я набуло переносного значення через її розпутну поведінку. Джубала, любий, ти був прекрасний». Ем... «Як у Біса ти знаєш, на що я був здатний?» Вона невинно глянула на нього. «Ну, Джубале, я в цьому не сумнівалася, що відколи ми з Майком вперше оселилися в твоєму домі. Бачиш, уже навіть тоді, коли Майк впадав у транс, він міг бачити все, що його оточувало, навіть на досить великій відстані. А інколи дивився на тебе, щоб поставити питання, чи щоб дізнатися, чи ти ще не спиш». Але я спав сам. Завжди. «Так, любий. Проте я мала на увазі не зовсім це. Пам'ятаєш, мені завжди доводилося пояснювати Майку те, чого він не розумів?» «Брррр!» – він вирішив не розпитувати далі. «Все одно тобі не слід було все це влаштовувати. Я грокаю, що ти говориш не те, що відчуваєш у твоєму серці, джубале. І ти грокаєш, що я говорю правильно». «Ти був нам потрібен тут, у гнізді. Повністю і до кінця. Ми потребували тебе. Оскільки твоїми чеснотами є сором'язливість і стриманість, ми зробили все, що могли, щоб привітати тебе, при цьому не образивши. І ми не образили тебе, якщо я правильно грокаю». «Хто це ми?» «Це було повне розділення з усім гніздом, як ти грокаєш. І ти був там». Майк призупинив усі свої справи, щоб він там не робив, прокинувся і грокнув з тобою, і тримав нас усіх разом. Джубал поспіхом відкинув питання і стосовно цього також. «Виходить, Майк нарешті прокинувся? Це тому твої очі так сяють?» «Лише частково. Звичайно, ми завжди у захваті, коли Майк не в трансі. Для нас це радість». Але він ніколи насправді не йде від нас. Джубали, я грокою, що ти ще не грокнув повноти нашого шляху розділення води. Та очікування наповниться. Спочатку і Майк цього не грокав. Він думав, що це лише спосіб оживлення яєць, як на Марсі. Що ж, головна мета очевидна. Це діти. Тому така поведінка з такою людиною, як я, безглузда. У мене немає ні наміру, ні бажання робити щось, що може призвести до розмноження. Вона похитала головою. Діти – це очевидний результат, але зовсім не основна мета. Діти надають значення майбутньому, і це велика чеснота. Проте лише три, чи чотири, чи десять разів у житті жінки в ній може поселитися дитина, із тисячі разів, коли вона може поділитися з собою. Ось це головна мета того, що ми можемо робити так часто, але потребували б так рідко, якби це було лише для розмноження. Це розділення та зближення, завжди і назавжди. Джубале Майк грокнув це, тому що на Марсі дві речі, оживлення яєць та зближення, цілковито роз'єднані. А ще він грокнув, що наш спосіб найкращий. Яке ж це щастя народитися не марсіанином. «Бути людиною. І жінкою». Він пильно на неї подивився. «Дитино, ти вагітна?» «Так, Джубала. Я нарешті грокнула, що очікування закінчилося. І я стала вільна. Більшості з гнізда не потрібно було чекати, але ми з Доун були дуже зайняті. Та коли ми грокнули, що наближається ця крива перетину, я грокнула, що після неї буде очікування». І як ти бачиш, так і сталося. Майк не відбудує храм за одну ніч, тому верховним жрицям не потрібно поспішати з народженням дитини. Очікування завжди наповнюється. З цієї пишномовної мішанини Джубал виділив основний факт або упевненість Джил щодо можливого факту. Що ж, у неї, без сумніву, було вдосталь можливостей. Він вирішив простежити за цим і спробувати забрати її додому якщо це буде можливо. Надлюдські методи Майка були дуже гарними, але також не зайва мати найкраще сучасне обладнання та техніку під рукою. Він не мав наміру допускати, що пуджил виникла еклампсія, чи сталося щось подібне, навіть якщо йому доведеться бути грубим з дітьми. Його цікавили й інші можливості, проте він вирішив про них не згадувати. «Де Доун?» І Майк, здається, тут дуже тихо. Ніхто не йшов коридором, у якому вони стояли. Не було чутно й голосів, але оте дивне відчуття щасливого очікування було навіть сильніше, ніж минулого вечора. Він очікував на повне звільнення від напруження після церемонії, до якої, ймовірно, сам приєднався, не знаючи про це. Проте це місце здавалося напруженішим, ніж будь-коли раніше. Це несподівано нагадало йому про те, що він відчував ще маленьким хлопчиком, коли чекав на свій перший церковний парад. Коли хтось вигукнув «Йдуть слони», Джубал тоді жалкував про те, що якби він був трохи вищим, то міг би побачити слонів, які йшли повз захоплений натовп. Ось тільки тут не було натовпу. Доун попросила передати від неї поцілунок. Вона буде зайнята впродовж наступних трьох годин, чи щось близько того. І Майк теж зайнятий. Він знову впав у транс. «Ага. Не говори так розчаровано. Він скоро звільниться, бо докладає всіх зусиль, щоб звільнитися задля тебе». Дюк протягом всієї ночі шукав швидкісні записувачі, які ми використовуємо для словника. Зараз у нас заняття групи, що записує марсіанські фонетичні символи. Коли Майкл закінчить заняття, він зможе прийти. Доун щойно почала диктувати. Я закінчила першу лекцію і вийшла привітатися з тобою. Але маю повернутися, щоб наповнитися останньою частиною роботи. Тож мене не буде трохи довше, ніж Доун. А ось і поцілунок від неї, бо перший був від мене. Вона обняла Джубала за шию і знову жадібно притиснулася до його вуст, врешті-решт промовивши. Господи, чому ми чекали так довго? Я прощаюся ненадовго. Джубал зустрів ще кількох людей у великій їдальні. Дюк підняв очі, посміхнувся, помахав йому і знову почав щось наминати. Він не був схожий на людину, що не спала всю ніч, хоча і це було не так бо він не спав аж дві ночі. Бекківізі, що сиділа поряд з дюком, озирнулася, Побачила його і радісно вигукнула. «Привіт, старий розпуснику!» Схопила його за вухо, потягла вниз і прошепотіла. «Я все знаю, але чому тебе не було поруч, щоб втішити мене, коли помер професор?» І вона додала вже гучніше. «Сідай біля мене, і ми принесемо тобі поїсти». Поки ти розповідатимеш, про які такі витівки писав останнім часом. Хвилинку, Беккі. Джубал обійшов стіл. Привіт, шкіпере. Як переліт? Жодних проблем. Рейсовий літак. Здається, ти ще незнайомий з місіс Ван Тромп. Люба, ось винуватець цього бенкету. Єдиний та неповторний Джубал Гаршу. Двох таких було б забагато. Дружина капітана була високою, звичайною на вигляд жінкою, зі спокійним поглядом властивим усім дружинам капітанів. Вона підвелася і поцілувала Джубала. «Ти є Бог!» «О, ти є Бог!» Джубал вирішив, що, напевне, вже звик до ритуалу. «Прокляття! Якщо він говоритиме це надто часто, то може й останні клепки розгубити, повіривши у сказане». Тим часом дружина шкіпера стисла його в обіймах. Він вирішив, що вона може навіть Джил повчити цілуватися. Вона, як же це колись описала Анна, віддавала цьому всю свою увагу і не думала більше ні про що інше. «Припускаю, Ван, – сказав Джубал, – що мені і справді не слід було дивуватися тому, що ти тут». «Що ж, той, хто часто літає на Марс, – Отримує змогу порадитися з його жителями, хіба ні? Лише, щоб порадитися? Є й інші питання. Ван Тромп потягнувся, щоб взяти грінку, і вона сама посунулася до нього. Гарна їжа, гарне товариство. Хм, так. Джубала покликала мадам Везенд їсти. Джубал повернувся на своє місце і побачив яєчню, апельсиновий сік та інші вибагливі наїдки, що вже чекали на нього. Беккі поляскала його постигну. «Непогане місце для молитв, чи не так, мій півнику?» «Жінко, повертайся до своїх гороскопів». «Це нагадало мені дещо, Любий. Хочу знати точний момент твого народження». «Ну, я народився у три вдалі дні, у різний час». Я був надто великим хлопчиком, і тому довелося витягувати мене частинами. Беккі різко відповіла. «Я дізнаюся. Будівля суду згоріла, коли мені було три. Не зможеш». «Завжди є інші можливості. Хочеш укласти маленьке пері?» «Якщо продовжиш мене перебивати, то зрозумієш, що ти ще не виросла з того віку, коли тебе можна відшмагати різкою». «Як ти, дівчинко?» А ти як думаєш, який у мене вигляд? Здоровий. Трохи набрала увазі, пофарбувала волосся. Ні, я перестала фарбувати волосся кілька місяців тому. Приєднуйся і ми позбудемося твоєї сивини. Замінимо її справжнім газоном. Бекі, я відмовляюся молодшати за будь-яких умов. Я пройшов важкий шлях, щоб досягти своєї старості. І прагну отримувати від неї задоволення. Досить базікати. Дай людині поїсти. Так, сер, Так, старий розпуснику. Джубал якраз вставав за столу, коли до їдальні увійшов людина з Марса. Тату! О, Джубале! Майк стиснув його в обіймах і поцілував. Джубала ці обійми трохи заспокоїли. Ти вже дорослий, синку! «Сідай і насолоджуйся сніданком. Я посиджу з тобою». «Я прийшов сюди не снідати. Я шукав тебе. Пошукаємо місце, щоб поговорити». «Добре». Вони прийшли до вітальні одного з номерів. Дорогою Майк тримав Джубала за руку. Так захоплений маленький хлопчик тримає улюбленого дідуся. Майк обрав для Джубала велике зручне крісло і вмостився навпроти нього». На сусідньому дивані. Це була кімната з того боку будівлі, де розташовувалась приватна платформа приземлення. Високі вікна на всю стіну виходили якраз на неї. Джубал встав і трохи пересунув крісло. Так, щоб світло не било йому в очі, коли він дивився на свого названого сина. Його не здивувало, а радше обурило те, що важке крісло посунулося так легко. Мов би важило, не більше від дитячої надувної кульки. А його руки лише вказували напрямок. Коли вони зайшли, у кімнаті сиділа жінка та двоє чоловіків. Через якийсь час вони вийшли. Повільно, вільно і невимушено. Після цього Майки Джубал лишилися самі. Якщо не вважати товариством склянки з улюбленим бренді під рукою. Джубал був майже готовий визнати, що той незначний контроль над предметами, яким володіють ці люди, міг суттєво заощадити сили та гроші, хоча б на хімчистці. Та вчорашня сорочка Джубала, на якій були плями соусу, була така свіжа, що він надягнув її і сьогодні. До того ж, це було значно зручніше, ніж сліпо довіряти механізмам. Однак Джубал не звик до телепатичного контролю предметів. Без кабелів чи хвиль. Це дивувало його так само, як порядних коней дивували екіпажі, які рухалися самостійно у ті часи, коли Джубал був маленьким. Дюк налив бренді. Майк промовив. «Привіт, Людоїде!» «Дякую!» «Ти новий офіціант?» «Де надо?» «Нема за що!» «Монстре! Комусь же потрібно це робити!» «А ти забрав усіх, кого можна!» Туди, в кімнату рабів, мікрофонних записів. Що ж, вони впораються з усім за кілька годин. І ти зможеш повернутися до свого марного, розпусного існування. Робота зроблена, людоїде. Кінець. Вся чортова марсіанська мова в одній книзі. Монстр, я б краще перевірив тебе. А то раптом в тебе згоріли конденсатори. О, ні-ні. Лише початкові знання її, які я маю. Мав. Мій мозок тепер порожній. Але такі інтелектуали, як Стінки, повернуться на Марс через століття, щоб доповнити це тим, чого я ніколи не знав. Проте я лише частково завершив роботу. Вона тривала близько шести тижнів суб'єктивного часу, починаючи десь з п'ятої ранку, і кожного разу, коли ми відкладали зустріч. А тепер досвідчені дешифрувальники зможуть самі все це завершити. Тож я вільний і маю можливість побачитися з Джубалом. Мій розум більше нічого не тривожить. Майк потягнувся і позіхнув. Як добре. Завершення роботи завжди викликає приємні почуття. Ти візьмешся за щось інше, що до кінця дня. Боса, цей марсіанський монстр не може обходитись без роботи. Це, здається, вперше він просто розслабився і нічого не робить більше двох хвилин поспіль. Йому потрібно записатись до клубу анонімних трудоголіків. Або вам слід навідуватися до нього частіше. Ви гарно на нього впливаєте. Господь заборонив мені коли-небудь гарно впливати на когось. А ти зараз вийдеш звідси, людоїде, і припиниш розказувати про мене неправду. Чорт, неправду. Ти перетворив мене на затятого правдолюба. І це дуже допомагає у деяких групах, з якими я працюю. Дюк вийшов. Майк підняв свою склянку. Розділімо воду, мій брате-батьку Джубале. Пий глибоко, синку. Ти є Бог. Охолонь, Майку. Я приймаю це від інших і ввічливо відповідаю. Але не треба боготворити мене. Я знав тебе, коли ти ще був лише яйцем. Добре, Джубале. Так краще. Коли ти почав пити з самого ранку? Якщо робити це у твоєму віці, можна знищити шлунок. Ти ніколи не доживеш до того, щоб стати щасливим старим п'яницею, як я. Майк глянув на свою напівпорожню склянку. Я питиму, якщо це розділення. На мене це ніяк не впливає. Так само, як і на більшість інших, якщо, звісно, вони цього не хочуть. Якось я дозволив алкоголю діяти і не зупиняв його, аж доки не знепритомнів. Дивне відчуття. Це неправильно, як я рокаю. Лише спосіб відділитися від тіла на якийсь час, без самого відділення. Я можу досягти такого ж ефекту, тільки значно більш дієвого, і без шкоди, яку потім потрібно виправляти через вихід у транс. І точно економніше. Ну, наш рахунок за алкоголь – це ніщо. Більше того, утримання всього храму вартує приблизно стільки ж, скільки ти витрачаєш на свій дім. За винятком початкових інвестицій. А ми лише трохи оновили інтер'єр і витрачали лише на каву та тістечка. У нас свої уявлення про те, що приносить радість. Нам потрібно так мало, що я раніше дивувався, що ж робити з усіма пожертвами, які ми отримуємо. Тоді чому ти збирав пожертви на службах? Що? О, це ти маєш зрозуміти, Джубале. Простаки не звернуть належної уваги на щось безкоштовне. Я знаю, просто мені стало цікаво, чи відомо це тобі. О, так, я грокнув простаків, Джубале. Спершу я намагався проповідувати безкоштовно, лише віддавати. У мене вдосталь грошей і мені здалося, що це нормально. Це не спрацювало. Ми, люди, повинні досягти значного розвитку, перш ніж навчимося приймати безкоштовні дари і цінувати їх. Зазвичай я ніколи не давав їм нічого безкоштовно, аж до шостого кола. До того часу вони вже могли це сприйняти. А приймати значно важче, ніж віддавати. Хмм. «Синку, можливо, тобі варто написати книгу з людської психології?» Я написав марсіанською. «Записи у стінки». Майк знову глянув на склянку і зробив повільний манірний ковток. «Ми випиваємо мало спиртного. Кільком з нас – стінки, мені, свену, кільком іншим. Це також подобається». І я дізнався, що можу припускати лише незначний вплив, а потім тримати його на такому рівні, отримуючи ейфорійне зближення. Дуже схоже на транс, але без занурення у транс. Мінімальні пошкодження легко виправити. Він знову зробив ковток. Саме це я і роблю цього ранку. Дозволяю собі відчути легкий жар і бути щасливим з тобою. Джубал зблизька його вивчав. «Синку, ти п'єш не лише тому, щоб бути компанійським. Тебе щось непокоїть?» «Так». «Хочеш про це поговорити?» «Так». Батьку, це завжди велика радість бути з тобою, навіть якщо мене нічого не непокоїть. Проте ти єдина людина, з якою я завжди можу поговорити, знаючи, що ти грокнеш без всілякого хвилювання». Джилл, вона завжди грокає, але якщо це шкодить мені, це шкодить їй навіть більше за мене. З Доун теж саме. Патті, ну Патті завжди може мене розрадити, але вона робить це за рахунок себе самої. Я надто легко можу завдати їм болю, щоб мати змогу ризикнути і цілковито розділити з ними все, що я не можу грокнути і вшанувати» доки не розділю». Майк здавався дуже серйозним. «Сповідь справді потрібна. Католики це знають і дотримуються їх. У них є безліч сильних чоловіків, що можуть з цим упоратися. У фостерітів є групова сповідь, і вони передають їй по колу, і тоді хвилювання розсіюється. Мені потрібно започаткувати сповідь у цій церкві» як частину ранкового очищення. Хоча у нас тепер це теж є, але радше спонтанно. І після того, як паломникам це уже не потрібно. Нам варто знайти сильних людей. Гріх важко навіть порівняти зі справжньою неправильністю. Проте гріх – це те, що грішник грокає гріхом. А коли ти грокаєш це разом з ним, це може бути дуже тривожним. Я знаю. Майк відверто продовжив. «Чеснот недостатньо. Чеснот ніколи не вистачає. Це була одна з моїх перших помилок. Тому що серед марсіан чеснота та мудрість – це одне і те ж. Вони ідентичні. Але у нас все інакше. візьмімо джил. Її чесноти були ідеальні, коли я зустрів її. Однак всередині вона заплуталася у собі. І я майже її знищив. І себе також, оскільки так само заплутався щодо того, як ми змогли все виправити. Її безкінечне терпіння незвичне для цієї планети. Єдине, що нас врятувало. Поки я вчився, як бути людиною, вона вчилася того, що знав я. Але самих чеснот ніколи не буває достатньо. Важка, холодна мудрість – теж необхідно для чеснот, щоб творити добро. Чесноти без мудрості, безсумнівно, творять зло. Він посміхнувся, і його обличчя засяяло. І саме тому мені так сильно потрібен ти, батьку. З силою не меншою від моєї любові до тебе. Я повинен сповідатися тобі. Джубал скривився, о, заради Бога, Майку, не влаштовуй з цього вистави. Просто скажи, що тебе непокоїть, і ми знайдемо вихід. Так, тату. Але тому Майк замовк і ще довго мовчав. Нарешті Джубал промовив: Тобі здається, що ти так само розбитий, як і твій зруйнований храм? Я не буду тебе звинувачувати. Та ти і не зламався, тож можеш відбудувати його знову. О, ні, це зовсім не має значення. Що? Той храм був щоденником, в якому вже заповнили всі сторінки. Час завести новий, а не писати палімпсестами. Вогонь не може знищити досвід, закладений у ньому. І суто з точки зору громадськості та політики утилітарної церкви, цей такий видовищний спосіб покінчити з ним, через якийсь час іще стане нам у пригоді. Ні, джубале. останні кілька днів були лише приємною перервою в рутині. Тут немає жодної шкоди. Вираз його обличчя змінився. Тату, нещодавно я дізнався, що був шпигуном. Що ти маєш на увазі, синку? Поясни. Для старійшин. Вони відправили мене сюди, щоб я шпигував за людьми. Джубал подумав над цим, нарешті промовив Майку, я знаю, що ти діамант. Це очевидно, що ти володієш силами, яких у мене немає, і демонстрації, яких я ніколи раніше не бачив. Але людина може бути генієм і при тому все одно страждати від ілюзій. Я знаю. Дозволь пояснити, і тоді ти вирішиш, збожеволів я чи ні. Ти знаєш, що сили безпеки використовують оглядові супутники? Ні. Я не говорю про деталі, які цікавили Бдюка. Я маю на увазі загальну схему. Вони обертаються навколо земної кулі, збирають інформацію, накопичують її. Потім в якийсь момент спрацьовує механізм. І небесне око виливає суцільним потоком все, що побачило. Це вони і зробили зі мною. Тобі відомо про те, що ми використовуємо в гнізді, тут це називається телепатією. Мене змусили в це повірити. Ми це робимо. До речі, ця розмова цілковито особиста. Крім нас, ніхто про це не дізнається. Бо ніхто ніколи не спробує прочитати тебе без дозволу. Я навіть і не впевнений, що ми на це здатні. Навіть минулої ночі зв'язок був через свідомість Доун, не через твою. Що ж, це частково полегшує справу. Ну, повернімося до цього пізніше. Отже, я лише яйце в цьому мистецтві. Старішини, надзвичайні майстри. Вони встановили зі мною зв'язок попри мою волю, а потім вийняли все, що я бачив, чув, робив, відчував і грокав. Все це вилилося з мене і увійшло до складу їхніх постійних записів. Я не маю на увазі, що вони очистили мій розум від досвіду. Вони просто прокрутили плівку, чи іншими словами зробили собі копію. Але я відчув, коли це почалося. І все це закінчилося ще до того, як я зміг зробити хоч щось, щоб це припинити. Тоді вони відпустили мене, перервали зв'язок. Я не міг навіть протестувати. Що ж, мені здається, що вони використали тебе, при чому дуже підло. Не за їхніми стандартами. Не те, щоб я був проти. Навпаки, я був би радий допомогти, якби знав про це до того, як покинув Марц. Та вони не хотіли, щоб я знав. Вони хотіли, щоб я дивився, так рокав, без втручання. Я збирався додати, що коли ти зараз вільний від цього гидного втручання у твоє особисте життя, тоді в чому полягає шкода? Мені здається, що у тебе під рукою міг бути марсіанин впродовж усіх цих двох з половиною років. І це не зашкодило б тобі, хіба що привертало б до тебе зайву увагу. Майк спокійно глянув на нього. «Джубале, послухай, що я тобі розповім. Послухай усе, що сталося». Майк розповів йому про знищення втраченої п'ятої планети від Сонця, чиї руїни перетворилися на астероїди. «Ну, Джубале, це трохи нагадало мені міф про потоп». «Ні, Джубале, ти не знаєш, напевне, чи був той потоп». Чи можемо ми бути впевнені у руйнуванні Помпеїв та Геркуланума? Отак, це підтверджені історичні факти. Джубале, руйнування п'ятої планети старішинами з історичної точки зору точне, не менше від виверження Везувію. І це надзвичайно детально записано. Це не міф, а факт. Що ж, припустімо, що це дійсно так. Я так розумію, ти боїшся, що старійшини з Марса вирішать так само вчинити і з цією планетою. Пробачиш мені, якщо я скажу, що мені в це досить важко повірити? Джубале, старійшинам не обов'язково це робити. Потрібні лише певні основні знання з фізики, про те, як створюється матерія, і такий контроль, як той, що ти бачив, яким я користувався раніше і який використовую зараз. Просто необхідно спочатку грокнути, на що ти хочеш вплинути. Я можу зробити це без сторонньої допомоги, просто зараз. Скажімо, шматок біля ядра планети, діаметром у сотню миль, значно більший, ніж потрібно. Але ми хочемо зробити це швидко і безболісно, щоб тільки задовольнити джил. Відчуваєш його розмір і місце розташування. Потім обережно грокаєш, як він тримається купи. Обличчя Майка стало геть порожнім, а коли він говорив, брови почали підніматися. «Аго!» – перебив його Гаршоу, «Перепини! Я не знаю, що ти можеш, а що ні, але точно не хочу, щоб ти це перевіряв!» Обличчя людини з Марса стало нормальним. «Я б ніколи не зробив цього. Для мене це було б неправильно, бо я людина». Але не для них? О, ні. Старішини можуть грокнути це як красу. Не знаю. Мене вчили, як це робити, але не за моїм бажанням. Джил теж це може. Принаймні те, що їй вдалося сприйняти. Та вона ніколи цього не зробить. Вона теж людина, і це її планета. Сутність навчання, по-перше, у самоусвідомленні а потім у самоконтролі. До того часу, коли люди будуть фізично здатні знищити цю планету, саме таким чином, замість використання таких брутальних речей, як атомні бомби, це стане неможливо. Я з упевненістю грокаю, що у них не зможе виникнути таке бажання. І це знищує загрозу. Адже наші старішини не тиняються між людей так, як це відбувається на Марсі. «Ммм, синку, тепер, коли я переконався в тому, що ти не з'їхав з глузду, дозволь дещо прояснити. Ти завжди говориш про цих старішин так буденно, як я говорю про сусідського собаку. Проте мені важко повірити у привидів. Як виглядають старішини?» «Ну, так само, як і інші марсіани, якщо не зважати на те, що у зовнішності дорослих марсіан присутня більша різноманітність, аніж у нас». Тоді як ти знаєш, що це незвичайний дорослий марсіанин? Він проходить крізь стіни чи робить щось на зразок? Будь-який марсіанин це вміє. Я це робив ось учора. Хм, мерехтіння? Чи щось подібне? Ні, ти бачиш, чуєш і відчуваєш їх, і все. Це як картинка у стерео, але ідеальна і виникає просто у твоїй голові. «Послухай, Джубале, все це безглузді питання на Марсі, та я розумію, що тут це не так. Але якби ти був присутній при відділенні від тіла, смерті свого друга, і потім допомагав би з'їсти його тіло, і потім побачив би його привид, і говорив би з ним, і торкався його, тоді ти повірив би? Що ж, я б вирішив, що йдеться про одне з двох». Або це привид, або у мене поїхав дах. Добре. Тут це було б галюцинацією. Якщо я грокнув правильно той факт, що ми не залишаємося тут, коли відділяємося від тіла. Однак у випадку з Марсом існує ціла планета з дуже розвиненою і напрочуд складною цивілізацією, якою керує масова галюцинація. І це пояснення найточніше. Ті, хто мене вчили, і ті, хто був моїм єдиним досвідом, переконали мене в тім, щоб в це повірити. Тому що на Марсі привиди – значно важливіша, могутніша та численніша частина населення. Живі, цивільні і нероз'єднані рубають дрова та носять воду. Вони – лише слуги старішин. Джубал кивнув. – Добре. Я ніколи не вагатимусь, щоб скористатися Лезом Окама, Поки що це все суперечить моєму досвіду. Лезо Окама теза у філософії та логіці, що спрощено формулюється так. Якщо існує кілька пояснень одного явища, то найбільш вірогідним з них є найпростіше. Поки що це все суперечить моєму досвіду, а він обмежений цією планетою, тобто провінційний. «Добре, синку. Ти боїшся, що вони можуть знищити нас?» Майк похитав головою. «Не дуже. Я думаю, це не грокання, лише припущення, що вони можуть зробити одне з двох. Або знищити нас, або спробувати підкорити нас культурно, зробити нас такими ж, як і вони. Але ти не переймаєшся тим, що вони можуть підірвати нас». Це дуже своєрідний погляд, як на мене. Ні, думаю, вони можуть ухвалити таке рішення. Бачиш, згідно з їхніми уявленнями, ми – хворі та каліки. Те, що ми робимо одне з одним, те, як не можемо порозумітися, наша майже цілковита поразка у гроканні інших, наші війни, хвороби, голод та жорстокість – все це виглядає для них абсолютною дурістю. «Я знаю. Тож думаю, що існує висока ймовірність того, що вони наважаться на евтаназію. Але це лише припущення. Я ж не старішина. Джубала, якщо вони вирішать це зробити, мене...» Майк замовки трохи подумав. «Як мінімум п'ять століть, чи навіть п'ять тисячоліть, поки вони вирішать щось зробити». Довго ж нам доведеться чекати на винесення вироку. Джубале, найбільша різниця між двома расами полягає в тому, що марсіани ніколи не поспішають, а люди завжди. Вони радше подумають зайве століття чи кілька століть, просто для того, щоб упевнитися, що грокнули всю повноту. У такому разі, синку, пропоную не дуже засмучуватися з цього приводу, Якщо через п'ять століть чи тисячоліть людська раса не зможе домовитися з сусідами, ми з тобою цьому не зарадимо. Хоча, підозрою, вона зможе. Я теж так грокаю, але не з усією повнотою. Проте, як я казав, я не переймаюся цим. Мене більше хвилює інша можливість, що вони можуть оселитись тут, намагаючись навернути нас». «Джубале, вони не зможуть цього зробити. Спроби змусити нас поводитися, як марсіани, так само вб'ють нас, але значно менш болісно. І все це буде величезною неправильністю». Джубал відповів не одразу. «Але, синку, хіба це не точнісінько те, що намагаєшся зробити ти?» Майк здався нещасним. «І так і ні. Було на початку». Але це зовсім не те, що я намагаюся зробити зараз. Тату, я знаю, що розчарував тебе, коли все це затіяв. Це твоя справа, синку. Так, моя. Я мушу грокнути та вирішити, що мушу самостійно зробити на кожній точці перетину. І ти теж. Як і кожен. Ти є Бог. Я не приймаю це призначення. Ти не можеш відмовитися від нього. Ти є Бог, і я є Бог. І всі, хто грокає – Бог. А я – це все, де я коли-небудь був. Що бачив, чув, чи відчував, чи переживав. Я – це все те, що я грокаю. Батько, я бачу, у якому жахливому стані ця планета. І грокнув, хоча й не з повнотою, що можу її змінити. Те, чому я хотів навчати, не можна дізнатися у школах чи коледжах. Але мене змусили проносити це сюди таємно і переодягнути це у релігію, чим це не є, і заохочувати простаків спробувати це, апелюючи до їхньої цікавості та бажання розважатися. Частково це спрацювало точно так, як я й передбачав. Навчання та знання були так само доступними для інших, як були для мене. Того, кого виростили у марсіанському гнізді. Наші брати зібралися разом. Ти бачив нас і відчував це. І вони живуть у мирі та радості, без гіркоти та ревнощів. Лише останнє слово стало перемогою, яка довела, що я мав рацію. Поділ на чоловіків та жінок – Найбільший дар, який у нас є. Романтичне фізичне кохання на цій планеті може бути унікальним. Не знаю. Якщо так, Всесвіт значно бідніший, ніж міг би бути. І я туманно грокаю, що ми, ті, хто є Бог, збережемо цей коштовний винахід і поширимо його. Фактичне поєднання та змішування двох фізичних тіл з одночасним злиттям душ у розділеній насолоді кохання, здатність віддавати чи отримувати, відчувати задоволення одне одного. Що ж, на Марсі нічого подібного не було, а це джерело, як рокою у повноті, всього, що робить цю планету такою багатою та прекрасною. І Джубале, поки людина, чоловік чи жінка насолоджується своїм скарбом, Занурені у блаженне щастя від того, що свідомості поєднуються, так само тісно, як і тіла. Людина лишається все ще такою ж невинною, наче ніколи не спарювалася. Але я грокаю, що ти це знаєш. І твоє небажання задовольнятися чимось меншим – це доводить. У будь-якому разі я це точно знаю. Ти грокаєш. Ти завжди грокав навіть без допомоги марсіанської мови. Доун казала нам, що ти був так глибоко в її свідомості, наче був в її тілі. Хм, леді перебільшує. Доун не здатна говорити якось інакше, окрім як правильно. І, прости мене, ми були там. В її розумі, але не у твоєму. А ти просто був з нами, розділяв. Джубал стримався, щоб не сказати, що у тій ситуації він частково міг читати думки та й то не думки, а емоції. Він шкодував, що правда без гіркоти, що не є молодшим на півстоліття у такому випадку він знав, що Доун позбулася по того міс перед своїм прізвищем, і він би сміливо ризикнув би одружитися ще раз, незважаючи на свої шрами. Він також знав, що обміняв би попередню ніч на усі ті роки, що йому залишилися. По суті, Майку жахливий спосіб мав рацію. Продовжуйте, сар. Саме так і повинно бути. Але те, що як рокнув, трапляється рідко. Натомість була байдужість і механічно виконані акти, і зґвалтування та зваблення, як гра, нічим не краще від рулетки але з меншими шансами виграшу. Була проституція та свідоме утримання, або й примусове. Страх, провина, зненависть, насилля і діти, яких виховують з думкою, що секс – це погано, соромно і тваринно. Це щось, що завжди повинно бути прихованим як сумнівне. Цю приємну, ідеальну обставину поділ на чоловіків та жінок Ставлять з них на голову і перекручують, перетворюючи на жахливу. І з кожної з цих неправильних речей можна вивести ревнощі. Джубале, я не можу в це повірити. Я й досі не можу грокнути ревнощі з усією повнотою. Вони видаються мені божевільною, жахливою неправильністю. Коли я вперше дізнався, що таке насолода, Моєю першою думкою було те, що я хочу це розділити. Одразу ж розділити зі своїми водними братами. Безпосередньо з тими жінками і непрямо через запрошення більшого розділення з чоловіками. Сама ідея спробувати утримати цей нескінченний фонтан у собі жахнула б мене, подумав я. Проте я був не здатний про це думати. І в ідеальному випадку я не мав ані найменшого бажання намагатися здійснити це диво з будь-ким, кого я ще не полюбив, і кому не довірився. Джубале, я фізично нездатний навіть спробувати займатися коханням з жінкою, яка не розділила зі мною воду. І те ж саме властиво всім, хто живе в гнізді. Фізична імпотенція, якщо тільки наші душі, не поєднуються так само, як наша плоть. Джубал слухав і похмуро міркував над тим, що це була гарна система для янголів, коли повітряне авто по діагоналі почало приземлятися на приватну платформу. Він повернув голову, щоб поглянути його. Але щойно колеса торкнулися землі, авто зникло. Щезло. «Проблеми?» «Жодних проблем», – заперечив Майк. «От тільки вони починають підозрювати, що ми тут». Що я тут? Вони думають, що всі решта загинули. Я маю на увазі сокровенний храм. Інші кола не дуже то чіпають. Багато хто з них виїхав з міста ще до того, як стався вибух. Він посміхнувся. Ми могли потримати гарні гроші за ці готельні номери. Місто переповнене ударними групами єпископа Шорта. Ну, Но... Хіба зараз не час забрати свою родину кудись подалі? Джубале, не переймайся цим. У цього авто не було жодного шансу доповісти, навіть по радіо. Я уважно за усім стежу. Це не проблема тепер, коли у Джил зникло її хибне уявлення про неправильність у відділенні від тіла людей, які самі по собі були неправильні. Я звик використовувати різні хитрощі, щоб захистити нас. Але зараз Джил знає, що я зроблю це лише тоді, як грокну повноту. Людина з Марса радісно посміхнувся. Минулої ночі вона вийшла зі мною на стежку війни. І це вже не вперше. Про що ти? О, ми лише довели до кінця руйнування в'язниці. Кількох в'язнів я не зміг зрозуміти. Вони були надто порочні тож я позбувся їх ще до замків і дверей. Але я повільно грокав усе це місто впродовж цілих місяців і знав, що декілька найгірших людей були не у в'язниці. Дехто з них навіть працював на громадській службі. Я чекав, складав перелік, переконувався у повноті в кожному окремому випадку. Тож тепер, коли ми залишаємо це місто, вони тут більше не живуть». Вони зникли. Їх потрібно було відділити від тіла і відправити до підніжжя, на старт, щоб вони звідти спробували знову. Між іншим, це грокання змінило ставлення Джил, від жаху до відвертого схвалення. Коли вона нарешті грокнула у повноті, що неможливо вбити людину, і що те, що ми всі робимо, Значно більше схоже на те, як суддя видаляє з поля того, хто грає з надлишковою грубістю. «Ти не боїшся грати в Бога, хлопче?» Майк посміхнувся з безсоромною радістю. «Я є Бог. Ти є Бог. І кожен покидьок, якого я прибираю, теж Бог. Джубале, там сказано, що Бог помічає кожного гробця. Це він і робить. Але більш правильне твердження, яке можна висловити англійською, звучить так. Бог не може не помічати горобця, тому що горобець – це і є Бог. А коли кішка підкрадається до нього, вони обоє Бог. І несуть господні думки. Ще одне авто почало приземлятися, і теж зникло, навіть не торкнувшись платформи. Джубал заледве встиг подумати, що варто щось сказати. — Як багато вартих того, щоб видалити їх із поля, ти знайшов за минулу ніч. — О, чимало Десь і сотню, чи п'ятдесят. — Гадаю, я їх не лічив. — Ти ж знаєш, це велике місто. Проте ненадовго воно стане незвично порядним. Жодного зцілення, поки не буде досягнуто суворої дисципліни. Майк здавався нещасним. «І це те, про що я мав запитати у тебе, тату. Боюся, що я збив з правильного шляху тих, хто йде за мною. Усіх наших братів». «Яким чином, Майку?» «Вони надто оптимістичні. Вони бачили, як гарно це працює для нас. Вони знають, якими щасливими, сильними, здоровими та освіченими вони стали». Як глибоко вони люблять одне одного. А тепер вони думають, що грокнуть, що це лише питання часу, щоб вся людська раса досягла такого ж блаженства. О, не завтра. Дехто з них грокає, що дві тисячі років лише мить для такого експерименту. Але колись потім. Спочатку я теж так думав. І спонукав їх думати так само. Але, Джубале, я пропустив ключовий момент. Люди – не марсіани. Я робив цю помилку знову і знову. Виправляв себе, але й досі продовжую помилятись. Що ідеально працює для марсіан, не обов'язково працюватиме для людей. О, концептуальна логіка, яка може бути висловлена лише марсіанською, працює для обох раз. Логіка інваріантна. Але інформація різна, тому і результати відрізняються. Я не можу зрозуміти, чому, коли люди голодні, ніхто не стає добровольцем, щоб його зарізали, а решта змогли поїсти. На Марсі це очевидно і почесно. Я не можу зрозуміти, чому тут так цінують дітей. На Марсі наших двох маленьких дівчаток просто викинули б за двері, щоб вони або вижили, або померли. Дев'ять з десяти личинок там помирають вже у перший сезон. Моя логіка була правильною, але я хибно зрозумів інформацію. Тут немовлята не змагаються, а от дорослі – так. На Марсі дорослі не змагаються взагалі, бо вони стали обраними, ще коли були немовлятами. Проте так чи інакше змагання та відбір – Присутні. Інакше раса котиться униз. Але помилявся я чи ні, намагаючись прибрати змагання. Пізніше я почав грокати, що людська раса не буде мені допомагати. У кімнату заглянув дюк. «Майку, ти дивився на двір? Довкола готелю зібрався чималий натовп». «Знаю», – погодився Майк. «Скажи іншим, що очікування ще не наповнилося». І він продовжив, звертаючись до Джубала. «Ти є Бог!» Це не послання радості й надії Джубала. Це виклик і безстрашне відверте прийняття особистої відповідальності. Він здався сумним. Однак мені це вдавалося рідко. Лише кілька разів. Якось сьогодні з нашими братами, які зрозуміли мене і прийняли гірку частину, разом із солодкою, встали поряд зі мною і випили цю чашу. Грокнули це у повноті. Інші, сотні і тисячі інших, наполягали на тому, що насолода – це нагорода без боротьби, чи щось на кшталт навернення, або взагалі ігнорували мене. Не мало значення, що я казав, вони наполягали на думці, що Бог – це щось поза ними щось, що прагне прикласти кожного цілковитого дурня до грудей, і втішати його. Думка про те, що зусилля повинні бути їх власними зусиллями, і що всі їхні проблеми вони створили самі, одна з тих, яку вони не можуть чи не будуть переймати. Людина з Марса похитав головою. «Мої помилки значно перевищували мої успіхи». Тож я замислився над тим, чи повне грокання не покаже мені, що я на зовсім хибному шляху, що ця раса повинна бути розділена, що люди мусять ненавидіти один одного, боротися, постійно бути нещасними і воювати навіть із собою, просто для відсіювання, відбору, який мусить бути присутній у кожній расі. Поясни мені це, тату. Ти мусиш мені пояснити. Майку, якого біса ти взагалі вважаєш мене безгрішним? Можливо, це не так. Але щоразу, коли мені потрібно було щось дізнатися, ти завжди міг мені відповісти. І повнота завжди показувала, що ти говорив правильно. Прокляття, я відмовляюся від канонізації. Але бачу одне, синку. Ти один з тих, хто спонукає усіх ніколи нікуди не поспішати. Очікування наповниться, кажеш ти. Правильно. А зараз ти порушуєш своє основне правило. Ти лише трохи почекав. Дуже мало, як на марсіанські стандарти. І вже хочеш здатися. Ти довів, що твоя система може працювати у невеликих групах. І я радий це підтвердити, бо ніколи не бачив таких щасливих, здорових, радісних людей. Цього має вистачити, щоб винагородити тебе за той короткий час, який ти на це витратив. Прийди знову, коли матимеш тисячу таких груп – дієвих, щасливих, неревнивих – і ми обговоримо це знову. Це достатньо справедливо. Ти говориш правильно, батьку, Але я не закінчив. Тебе мучило те, що тобі не вдавалося переконати 99 зі 100 – тому що раса, на твою думку, не могла впоратися з теперішнім злом і мусила його відсіяти. Але чорт, забирай, хлопче, ти сам сприяєш цьому відсіюванню. Чорадше вони самі роблять це із собою, коли не йдуть за тобою. Ти планував знищити гроші та власність? О, ні. Всередині гнізда нам це не потрібно, проте... Так само, як і в будь-якій нормальній родині. Просто твоя трохи більша. Та за її межами тобі це потрібно для того, щоб взаємодіяти з іншими людьми. Сем казав мені, що наші брати, замість того, щоб стати духовними, займаються шахрайством. Більше, ніж будь-коли раніше. Це правда? О, так. Заробляння грошей – це простий фокус. Щойно ти грокнув. Щойно ти додав ще блаженства. Благословенні, багаті духом, бо вони роблять гроші. Як наші люди виступають в інших галузях? Краще чи гірше за середньостатистичних? О, краще, звичайно ж, якщо в цьому взагалі є щось варте грокання. Бачиш, Джубале, це не віра. Навчання – це просто спосіб ефективного функціонування у будь-якому занятті, яке ти спробуєш. Ось тобі і відповідь, синку. Якщо те, що ти кажеш, правда, а я не суджу, а запитую. І ти відповідаєш. Тоді конкуренція тобі потрібна. І зваженість кращої раси – теж. Якщо одна десята відсотка населення здатна сприйняти щось нове, тоді все, що тобі потрібно зробити, це показати їм це нове. Через декілька поколінь усі дурні, вимруть. А ті, кого ти навчиш, успадкують землю. Коли б це не сталося, через тисячу років чи десять тисяч – Ще є вдосталь часу для того, щоб хвилюватися щодо необхідності нових перешкод, які б змусили їх стрибати вище. І не дуже переймайся тим, що лише одиниці стали янголами за ніч. Особисто я навіть не очікував, що будь-хто з них упорається. Я лише думав, що ти виставив себе дурним, коли прикинувся проповідником». Майк зітхнув і посміхнувся. «Я вже починав побоюватися, що так і було» хвилюючись, що підведу своїх братів. Мені все одно хочеться, щоб ти назвав це космічним смородом, чи якось так. Проте назва не має значення, якщо у тебе є правда. Ти можеш її показати. Покажи людям. Розмови нічого не доводять. Людина з Марса підвівся. Ти привів мене до ладу, батьку. Тепер я готовий. Я грокнув повноту. Він глянув на двері. «Так, Патті, я тебе чую». Очікування завершилося. «Так, Майкл».